أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة تراجب على قالب الحلم يتحرى من سلك أخوه سلكوا هذه أمة والصحابة وأتباعهم الإحسان وتوسق من الله يتباب السنة والحكم بلاد الله عليه والمعن ما اغيب ده ينبغى في ينبغى كل دخل غزالك انت اميلات موهمني لغالب المحاربين ومن الغالين سواء كان ذلك في ايام او يمنيا او خالديا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ز ا ان ش ا ن و ن الله و صل على الله عليه وسلم كاج اوزيشن الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتوا الا وانتم مسلمون هويكو يورته بويتس الله تبارك وتعالى استسم بوغبايازن ش نموتوا مرتي اسم كو الله تبارك وتعالى من يمدا نسوچني يودنيكو دس بو استسم بوغبايازن wasallahu ta'ala taborak wa ta'ala pomoc nastawiamy se naszej tomaćinium za habiske akide i staliśmy już o wie govorimo o goboru pista gdy kaže na polu fit tawhidilla mu'taqidin bitawfiqilla an allahu wahidun la syrika la kaže mu govorec I ono što smo rekli, Allah da dao svako dobro u komentaru ovih riječi imama Tahavija, jeste da je ovo prva obaveza mukellefu, obvezniku. A prijedhodi joj govor što je obveznik. Znači prva obaveza čovjeku kada postane punoljetan jeste da zna la ilaha illa la muhammedur rasulullah i ono što podrazumijeva la ilaha illa la muhammedur rasulullah. I to je prva obaveza šta mukellefu. Jer rekli smo da postoji pravaca koji su, da kažemo, skrenuli sa pravaca ehli sunnata al džamaata, pa su došli sa, ra raznim, i čuzni, pa su došli sa ra raznim i čudnim mišljenjima, a od je da su neki rekli da je prva obaveza čovjeku da razmisli. Znači prije nego što kaže la ilahi illallah muhammada rasulullah, da razmisli. Zatim neki su rekli gore od toga, pa su rekli da je prva obaveza sumnja, da čovjek posumnja u sve, pa da on da povjeruje, jer kažu, zato im su došli z filozofije, zapadne, ili da kažem izlogke, a to je da sumnja vodi čovjeka ka spoznaj. I ovi, da kažemo, islamski učinjaci, koji su pali pod ovaj utjecaj, da Allah tabarik wa ta'ala sačuva, koji su rekli da je su umna prva obaveza, nači naudhu bi Allah kao da su sučinili da je kufr prva obaveza čoveku, jer su umna u Allah Sumo Allahu te barekatu taala kufr. V Allahu te barekatu taala. Ina ma razki iz mojsumje ina vjerovati. Zato što uzišeni Allah te barekatu taala od nasraži tvrsto ja vjerovanje. I zato ovo navodim kao primjer. Načini navodim vam kao primjer ovdje, znači spominjem ovdje kao srko je neispravna, ali također kao primjer doklin avotarija može da odvede čovjeka. A to je da čovjek prvi obavezu učini, da, bude, da prva obaveza mu kellefa obveznika bude kufr, vallaha tabarika vata'ala, naudhu billahi. To, to nisu jasno rekli, međutim, to podrazumijeva to podrazumijeva njihov govor. Je zato iz ovoga opet vidite, Allah vam dao dobro važnost ispravnog vjerovanja i važnost akide. I zato smo naveli nekoliko izreka i našeg alima, Hasan Nekafije Prusčaka. Koji govori, o važnosti, koji govori o važnosti vjerovanja. Pa je tako u svom uvadu uvodu Htahavijsku pa akidu spomenu da je to da je od najboljih nauka nauka u akidi i da je od najčastnijih nauka kod ulemme nauka u akidi. I zatim je također spomenu hadis o, o, o podjeli ummeta. Gde posanik sallalahu aleyhi wa sallam rekao i navodim opet ovaj hadis za to, što neke pokšavaju da kažu da va da je daiv, da ki hoče čaka da kažu da je lažan. Užitim, hadisi miro dostoje. A to je da će da će se ovaj umet podijeltu 73 skupine. 72 da će biti uba tri, jedna da će biti u jannetu. Pa svoj sahabu pitala Allaho po sanihika sallalahu alihi sallalahu po sanihce, koe je ta, koe će biti u jannetu? Pa je rekao da je to skupina, da je to jema'a. Po je drugom jema rivaytu da je to ono na čemu sam ja i na čemu su إن أجم السموية أصحاب وجدت من أشتر جالي مودة دس بمينيم أشتر شلتك وجر وغور حسن كافي بروشاك يستد كاجه لأنه كلما بعد العهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظهرت البدع وكثر التحريف إلا ان الله تعالى قد من على أمته بجعل علمائهم كأنبياء بني إسرائيل I kaže, ovdje kaže Hasan Kafe Prošak, ovo je govor koji je bitan. A to je da kaže, sve što se udaljavalo vrijeme od poslanika, sallallahu a.s.m. i njegovi ashaba, znači sve se više širilo na votarija. I sve je više se umnožilo iskrivljeno poimanje vjere. Iskrivljeno poimanje vjere. Znači sve što više išlo, Znači vrijeme nakon poslanika, a.s.m. i nakon ashaba, sve se više pojavljivalo na vatarija i na vatarija i iskrivljenog pojmanja, pojmanja vjerovanja. Međutim, kaže illa osim što se Allah jelala šanuhu smilo u ovom umetu, pa učinio da ulema ovog umeta budu kao poslanici u Benu Isra'ilu. Pa je usporedio ulemu, ulemu sa poslanicima u Benu Isra'ilu. Šte, zašto je ovdje oporedio u Lemusovu poslanicima u Benu Israilu? Benu Israil je bio narod koji imao puno poslanika i puno vjerovjesnika. I sad ovdje nećemo govoriti o raznici između poslanika i vjerovjesnika. Međutim, svaki put među Benu Israilom, kada bi umro vjerovjesnik, došao bi drugi vjerovjesnik koji bi obnovio, da kažem, ono na čemu je bio prethodni. Znači, uvijek je među njima bio neko koje ljude pozivao ka istini. Pa je uzišeni Allah, tabarika wa ta'ala, u ovom, ovom ummetu, u ovom narodu, učinio da ulema čini, da čini tu zadacu. A to je da uvijek, pa makar jedan, bude koji će ljudima ukazivati na ovej devijaciju vjeri. Na ovej devijaciju vjeri. I zato će uvijek, i zato je poslanih sallallahu alaihi wasallam nagovijestio da će ovom umetu uvijek biti skupina koja će biti na istini. إذا لم يجب أن نشكده أنه يساعد لهم وذلك يتحدث عن هذا الحديث حسن كافية بروس شعكة يقول فلا تزال طائفة منهم قائمين على الحق لذلك يجب أن يكون هناك مجموعة من المجتمع كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خذلهم I uvijek će um, u mom biti skupina koja će biti na istini, la yadurruhmane khadalav. Neće im neškoditi, neće im neškoditi onaj kojim se suprostavi. Onaj kojim se suprostavi. I onda što je spomeno, Allah mu se smiluovo, jeste, kaže da je zadača te uleme ili te skupine, da pojasni ljudima istinu. Kaže li, wali je temeje zala alimu min al kako bi se poznao, kako bi se razpoznao alim, onaj koji zna od onoga, od onoga, od onoga koji od koji ne zna, od koji ne zna. I zatim je spomeno posle toga, znači u ovom govoru, Hasan Kjafe Prushah, rahmetullahi aleyhi, je spomenuo podijelu tavhida. I to je ono što želim da spomenem danas, da spomenem jutro, kako bi lakše razumijeli ono što će doći u govor imama, u govor imama Tahavije. A to je da je ulema podijelila, odnosno spomenula vrste tavhida. Znači Allahom ađele šanuhu jednoče. Šta znači da Allah tabaraka wa ta'ala jeda? I ova stvar je bitna da znate kako bi razumjeli govor u leme kada, kada govori o akidu svojim djelima, kada govori o temhidu. Jer ponekad neko do leme govori, da kažemo, e, lakšim redoslijedom, međutim ponekad neko ne govori baš sa lakšim redoslijedom. Međutim ti kada znaš vrste temhida, I kada znaš kako je ulema u osnovi podijelila tevhid na koje vrste, i šta znači tevhid, da lakše ti je da ovo razumiješ. I zato vam na početku ovde kažem i napominjem, obratite pažnju, kažem vam i napominjem, ako razumijete vrste i podjelu tevhida, lahko ćete razumijeti ono što je došlo u govoru imama Tahavija o stvari koje su vezane za tevhid, koje su vezane za Allah-u Tebareku wa Ta'ala jednoću. A to je Allah dao sako dobro da je ulema podijelila tevhid na tri vrste. A neki su je podijelili na, na dvije vrste. Znači šta znači podijelili? Podijelili to jeste da temhid znači sladeći. Pa tem hit u osnovi jezički znači smatrati nešto jednim. Smatrati nešto jednim. Ovdje se misli da vjeruješ da smatraš da je Allah tabareke wa ta'ala jedan jedini. Dobro. Šta znači sada da Allah će lašanuhu jedan jedini? Znači sutra da ti neko upita Allah će lašanuhu jedan. Šta znači da Allah će lašanuhu jedan? Na primjer, imaš sutra, imaš nega u poroci, imaš prijatelj na fakultetu, imaš ovo. Od... Hoće da mu pojasniš što znači da Allah je šan jedan. Hoćeš mu reći jedan, da mu kaži da je, da je samo jedan taj koji stvori ovaj svemir? Ne. Nego da pojasniš ukratko što znači tevhid koji je došao u Koran, sunnatu Allaho i Rasoola sallallahu alihi wasallam. A to znači prije svega prvo da vjeruješ da je Allah je šan tvorat svega i gospodar svega. Da je Allah djelašanu utvora svega i gospodar svega. I to je nešto što se zove temhid ur rububije. Znači temhid u rububijetu. Temhid u gospodarsku i stvaranju. Da je Allah djelašanu jedan jedini. Znači jedini taj koji stvara, koji je stvorio, jedini taj koji je gospodar i tako dalje. I ovo je nešto što se zove temhidu ar rububije. Druga vrsta temhida Allah vam dao svako dobro, jesna nešto što se zove tabhidul uluhije. A to je vjerovanje da je Allah djelala šanu jedini taj koji zaslužuje da mu se čini ibadet. Da Allah tabaraka wa ta'ala jedini taj koji zaslužuje da mu se čini ibadet. I da ni jedna vrsa ibadeta ne smije da se uputi nekome drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Primjer toga, ulema kada navodi spominje od doba je ibadet i došlo je hadis da to srž ibadeta da uputiš do u nekom drugom mimo Allaha tebarak ve taala učinio si ibadete nekom drugom mimo Allaha tebarak ve taala učinio si širk je zato men sarafa şeyen min Znači druga vrsta tevehida jeste da vjeruješ da Allah dželle šanu jedini taj koji zaslužuje da mu se ibadet čini i da se ibadet usmjerava jedino uzvišenom Allahu t'baraka ve ta'ala. da se ibadet usmjerava jedino uzvišenom Allahu t'baraka ve ta'ala. pa tako svoj namaz znači kome kom usmjeravaš i kome smiješ da usmiriš Allahu t'baraka ve te'ala možeš da dođeš sada da kažeš Klanjam se ovom kib, ili klanjam se ovom kaboru, na vodu billahi ta'ala. Znači ne, to je stvar širka. Znači, badet se usmjerava jedinu Allahu, kao barak je o ta'ala, ili da kažeš nagradi, znači strahujem, znači strahujem, ne sad strah, onaj obični prirodni, nego strahujem da me može zadesiti nešto od musibeta i belaja, znači od ovoga božanstva, ili od ovoga kamena, ili od ovoga drveta. <coughs> Naci to je usmjeravanje straha, koji se usmjerava jedino Allahu te bareku taala, usmjeravanje nekom drugom mimo Allaha te bareku te taala. Naci još je jednom napominjem, kažem tamhidul uluhija je stvjerovano ubeđenje da se ibadat upućuje jedino Allahu te bareku taala. I da smije da se uputi jedino Allahu te bareku te taala yadnum yadinom. Naci to je druga vrsta tamhida koja se zove tamhidul uluhija. Jo u avvers ta'hida ono što je bitno da znate da razila jejenje između poslanika i sledbenika istine iz druge strane sledbenika ne je došla najviše ovoj avvers ta'hida jer mušrići Mekke mušrići su priznavali da Allah t'baraka ve ta'ala tvorets i da je stvorio i da upravlja stvarima i da daje smrt i da daje život da da je kiš. Međutim, imali su svoje božanstva kojima su usmjeravali svoje ibadete. Posumali lata, posumali uzzata, imali su usmjeravali su i svoje ibadete. I zato kusumet razilaženje i suprostavljanje u temhidu između postanika i oni koji su se suprostavili postanicima, je došlo u ovoj vrsti, u ovoj vrsti temhida, a to je temhidu luluhije. I zato mušice Mekije Ako se vratimo na njihovo vjerovanje i njihovo ubjeđenje, vidjećemo da su šta? Da su vjerovali da Allah tebarak ve taala gospodar jedan jedini. Dakle, nisu vjerovali da je Lat i da su da je Lat ili Uzza da je stvorio nebesa ili zemlju. Niti da da je kišu, niti da upravlja stvarima, nego vjerovali da to Allah. Dakle, kada ju pitaš: "Vala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal-ard?" Vala in sa'alta man khalaqahu? Ako ju ko je stvorio nebesa, ko je stvorio zemlju, ako ju pitaš je stvorio njih, La yekulun Allah wa mubarik li Allah. Najutim poleda svega toga, ibadete su počivali latu. Juza, i drugim božanstvima koji su mali, znate, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao, mako ko je našo božanstva. I zato, znači brate, pažnjo na ovu stvar, a to je da je razilaženje. Nisu predstavljani između poslanika i njihovih naroda, to jest koji su se suprotstavljali, koji se nisu odazvali onih opoziciju. Da je bilo, uvoj, da je bilo u ovoj ne bilo uwu u ei vrste tevhida. Moćemo što se zove tevhidul uluhiyyah. A to je da Allah t'baraka ve ta'ala jedini taj koji zaslužuje da se obožava. I zato veliki broj frakcija ili sekte ili pravaca danas nas znači koji se prepisuju s Allahu supale u ovu vrstu, da kažemo greške ili u vrstu širka. Pa sve ibadete upućuje u nekom drugom im Allaha t'baraka ve ta'ala, od sajdi kubur od zavijeta kaburu, od vjero od od, od, straha, od duša ovih dobrih ljudi, od duša ovoga. Od... Znači, da Allah sada čuva. I zato, ko razumije ovu podijelu temhida, znači, razumijeće znači, da kažemo mnogo stvari koje su vezane za ovu stvar. I treća vrsta temhida, Allah vam dao svako dobro, jeste znači, temhidul asma i osifat. Temhid u asma i osifat u Allahi menima i svojstima. A to je da Allahu tabaraka wa ta'ala pripadaju i da Allah tabaraka wa ta'ala ima i mana svojstva savršenosti. I da ona pripadaju jedinu Allahu tabaraka wa ta'ala. I da se uzvršeni Allah tabaraka wa ta'ala opisuje onako kako ga opisuje Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu i kako ga opisuje Allahu pasanih sallallahu alihi wa sallamu sunnatu. Bez negiranja i bez poredjenja o Ovo mećemo govoriti i kasnije ovo će doći dosta u govoru imama Tahavije. Zašto? Zato što veliki broj sekti su zalutali po pitanju ovog poglava. Pa su Allahe tabaraka wa ta'ala poredili sa stvorenjima ili su nagirali Allahe tabaraka wa ta'ala svojstva i tako dadi. I zato temhidul esma i osifat jeste vjerovanje da Allahe tabaraka wa ta'ala da Allahe tabaraka wa ta'ala pripada i svojstva i imena, svojstva i imena onako kako je, opis, kako je on opisao sebe u Kur'anu ili kako ga je opisao po sanih sallallahu alaihi wa sallam u sunnetu. Kako ga je opisao po sanih sallallahu alaihi wa sallam u sunnetu. Bez poređenja tih svojstava sa svojstvima stvorenja i bez negiranja tih svojstava. A oto me će doći, oto me će doći kasno. Ovo, ovo su tri vrste tevhida. Znači tevhid ul-rububija, tevhid ul-uluhija i tavhidul esma i osifat, tri vrsta tavhida. I ko ovo razumije, znači razumijeće dosta, razumijeće mnogo stvari. I mnogo će mu biti lakše da poima stvari koje će kasnije doći u govoru u govoru imama Tahavi. I ovdje želim da skrenem i obratim, da, da, da, da vam skrenem pažnju, a to je da danas neki sledbenici strasti, da nas Allah sačuva, poriču ovu podjelu tavhida i kažu kako je ovo podjela tavhida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 kao što je to došao u knjiga Fika. Alo lama fika spomenula kako bi ljudi lakše razumjeli. Alo pe suzel odakle i sunnet Allahu wa kusanika alayhi salatu wasalam. Pa je tako i ovdje ulama znači iz Kur'ana i sunnata pogledala i vidjela kako je došo i kako je pojašnjen temih u Kur'anu i Sunnatu, pa je to spomenula i pojasnila kako bi ljudi lakše, kako bi ljudi lakše razumjeli. I zato danas pogotovo oni koji su zalutali u nekim vrstama temhida, poriču ovu vrstu temhida. Zato što je ova podjela, znači, olakšano, da kažemo, poimanje temhida je zato što ljudi lahko mogu razumijeti razne vrste dalaleta koji su proširene u vremenu da Allah tabarika wa ta I zato naš alim Hasan Kafija Prusčak, znači, iz čijeg komentara čisto spominjem citate, je spomenuo u vrstu podjela temhida. Danas dođu neki i kažu ova vrsta podijelite mhida, znači je nešto sa čim je došao Ibn Tejmije, sa čim su došle Vahabije, sa čim su došle... Dobro, evo, Hasan, Kefe, Prusak, Alimsovi prostora. Znači je živio pre koliko stotina godina došao s ovom vrstom te mhida. Jasno kaže, na 108. i 109. stranici, znači ove jeli štampe o Bejkan, znači djelo je štampano na arabskom jeziku, također je prevedeno, znači spominio ovu podijelu te mhida, upravo ovako, kako sam, kako sam Znači, koja je to podjela? Znači, ovdje želim da kažem, da govor oni koji kažu da je ovo neispravna podjela i tako dalje, govor koji nema nikakvu važnost i bitnost. Lep imete lahko. Znači, ulama je spomenula ovu podjelu temhida pogledala u Kur'ani sunnet i vidjela kako je u Kur'ani sunnet došao i pojašnjeno. Te vidi spomenula kako ljudi lakše razumeli. Kako bi ljudi lakše svatili. To je spomenula ulama, ulama je sunneta il Koja ulama? Ulama Ahli Sunnata uljamaata. i Al Džamaata. I još jednom kažem, ko pojma, ko razumije ovu podjelu, razumije će mnoge zablode i mnoge dalalete koji su se proširili u ovom vremenu i će mnoga odstupanja oni koji su odstupili da akide Ahli Sunnata od kide Ahli Sunnata od akide Ahli Sunnata i Al Džamaata. Znači zato vam kažem, još jednom i je ponavljam, znači ovu vrstu, odnosno ovu podjelu Teh Hida ko razumije, razumijeće znači mnogo stvari, pogotovo Što će doći kasni, što će doći kasni u govoru imama u govoru imama ta tahaji. Molimo Allah ta'ala da nas smiri i da nam oprosti i sveinčimo se zadovoljiti kada je govor ono vezano za komentar tahaviski akī. Sallallahu